Щоразу здрягається, як від опіку, Затуляє руками вуха, Наслухає лякливі удари свого серця, Дві зморшки, що дугами окрасують рот, Збігають аж на бороду. Зараз мамина Балечка про Просмерть несподівано нагадала Катерині, Що і мама, і вона сама живі. Отож, треба вставати, доїти корову, Капарити сніданок і жити, Жити, жити. Це і порятунок, І виправдання. Порали з хаті, але не могла збутися зоружного, Клайкого відчуття, що за нею досі стежить здивих люду на базарному майдані. Хапливо озиралася, мала вінаком давно вже підметену підлогу, притрусила яєчню цукром замість солі, перекинула глечика з козячим молоком і ледве не впала, поскознувшись на молочні калюжі. Лихий сон і досі глумився з її душі, що занишкла й змаліла в грудях, як макове зерня. Навіть на яготинському рентгені не відшукаєш. Запах дикого маку підійшов під її поріг, посидів на теплі, вичуганій на один бік підкові. кінь був кульгавий, тому й дочасно загубив ту підкову на лузі, де знайшла її Катерина, як зараз пам'ятає, в перший вівторок після війни, коли наступила на кругляк заліза бусою ногою і заціпеніла, чекаючи вибуху, вогню і болю. А ввечері тато зашпортались, за прибиту на порозі і ржаву підківщину. Пошукав шпаринки в дверях, попахнув козі, що вичухувала шию об вишневий стовбур, шаснув біля її теплих, слизьких ніздрів, захмалив дурну козячу голову і притьму, прослизнув у хату крізь отвір для горбатого дротяного ключа, що давно вже не було вжитку. Відтоді, як стара якилина, не може дійти навіть до у подучці для ключа якийсь павучок розкинув свої шовкові снасті. Кімнатні двері були самовідчинені, Катерина враз відчула. Пахне цвітом дикого маку. Дуже дикого. Лише дуже дикий мак може так несамовито пахнути, перемагаючи дух смаженої цибулі в хаті. Вона згадала, що дикий мак квітує на пригірку гетьманського урочища. Там пульсує в втім ніхто не пам'ятає, щоб воно пересохло навіть у найпосушливіший рік джерело, яке здавна прозвали «Сльозою чураївни хоч воно більше схоже на засльозене кінське око, та страмиць поросла ковилою, з забута, покійні тато твердили, що козацька могила. У минулому столітті в тому ручищі був панський хутір, але грім спалив хату. Її потім двічі відбудовувала одноока ворожбитка Федора, але грім знову і знову батожити те місце, поки не випік навіть коріння грушевого саду. Перед війною там ставали на постій мандрівні циганські табори, які одного літа, відремонтувавши плоги борони, випорожнили колгоспну касу Загреблянського колгоспу, бо так обкрутили напівписьменного голову, що треба було віддавати навіть річне лоша із зірочкою на лобі. Правда, цигани таки загавились і лишав тепло в Богданівку, аж рай з райківщини. По війні найбільш самовпевнені парубки прогулювали зі своїми дівчатами до того урочища, в якому хіба що забіяки призначали кулачний бій. Та то часто, коли пасли там колосну отару, приносили різні гудзики, вирвані з тканиною, і скидали трофеєм в стару каструльку, до якої мали доступ чи не всі сусіди. А зараз там нипають сліпі кроти, свищуть ховрахи та боєї дурне захонись та бо на колгоспний Літній корник, який минулого літа вивезли на вигул, наголо впав грім і підсмажені, хоч не й невипатрані кури, видавали в коморі за безцінь. Патерина покритьки винесла з кімнати дерев'яну треногу, мусили робити це тайком, бо її малювання й досі наводило маму на такий безпросвітний смуток, що стара як заходилась з вулканічним кашлем і відверталася обличчям до стіни, обклеєної сірою, як солдатська шанеля, шпалерою. Вона йдуться переконана, що дочку навручено чим цим чаклонським ремеслом, яке понівечили жіноче щастя дочки, перекапустило її життя, виснажило її серце. Буде ж таке видно, щоб з дівки одразу стала згорбленою бабою. Мамо, я поведу козу пасти в берег. Я калей набайдуже махнула рукою, наче одігнала від себе дочину неправду, бо хіба великого розуму треба, щоб здогадатись? Знову найшов то маняка на дочку гмалюватиме, Увесь денну коза принесе гірке молоко, а Катрія повернеться вхорканою, як стоку від молотарки. Буде невпізнано була кучою, ходитиме без ціпка і намогикуватиме. Чи ж я в лузі не калина була? Катрія давно не боялася матері, але їй ніяк не збути своєї звички, малювати тайком від інших, боятися стороннього погляду, наче її заскочено на чомусь, Беззастережно в страмному. Заїжджуємо фотографу з Києва, лише випадково вдалося сфотографувати її біля картини в саду. І то, коли малювання сохло, а вона взяла пошарпаного пензля, щоб написати в самому низу правого кутка.